Beátrix Potter nyúl Péter és barátai Előadja Ónodi és Káli Dartul Nyúl Péter kalandjai Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy kis nyúl. Tapsi, Füles, Pamacs és Péter. Az ösvény mellett éltek a mamájukkal, egy óriás fenyőgyökerei közé ásott üregben. Egy szép napon így szólt hozzájuk nyúlmama. Kicsikéjé, a réten és az úton nyugodtan játszhattok, de Gergelyfi bácsi kertjében nehogy bemenjetek. Édesapátok is ott járt pórul. Gergelyfi néni pástétomot sütött belőle. Na, mehettek, legyetek jók, nem sokára hazajövök. Nyúlmama vette a kosarát meg az esernyőjét, és elindult az erdei ösvényen, a pékhez. Amikor odaért, vett egy rossz kenyeret, meg öt áfonyás süteményt. Tapsi, füles és pamacs szófogadó kisnyulak voltak. Az ösvényre behajló szederbokorról csemegésztek, és teleszették a kosarukat. De Péter rossz csont kisnyúl volt. Ahogy a mamája hátat fordított, ő már rohant is gergely bácsi kertjébe. sics átfurakodott a kapu alatt. Először a salátát dézsmálta meg, aztán a zsenge zöld babot, végül még egy kis retket is rágott hozzá. És amikor már úgy éreztem mindjárt kipukkad, gyorsan elindult, hogy keressen egy kis gyógypetrezsáimet. De ahogy befordult az uborkahágyás mellett, kit pillantott meg? Gergely fi bácsit. Épp négy kézláb állt és káposztát palántázott, de amikor meglátta Pétert, Azonnal talpra battant, felkapott egy gerebjét, és üldözőbe vette. – Fogják meg, tolvaj! Péter iszonyatosan megijedt, de annyira, hogy még azt is elfelejtette, merre van a kapu. Csak úgy vaktában elkezdett cikázni a kertben. Az egyik cipőjét a káposzta ágyásban hagyta el, a másikat a krumplik között. Most, hogy végre nem volt rajta cipő, és végre négy kézlábra ereszkedhetett, sebesebben szaladt. Azt hiszem, meg is menekült volna, de mi történt? Egyenesen belerohant az egres bokrot védő hálóba, és fennakat rajta a kabát fogva. Szép kék kabát volt ez, jókora részgombokkal, tiszta új. Péter elsírta magát. Mert azt hitte, itt a vég. De a nagy hüppögésre odaröppent három kedves kis veréb, és egymást túlcsivogva biztatták Pétert, hogy ne hagyja magát. Akkor jelent meg Gergelyfi bácsi egy szitával. Az volt a terve, hogy ráborítja Péterre, de ő addig ficánkolt, amíg az utolsó pillanatban sikerült kibújnia a kabátból. Gyorsan eliszkolt, a kabátját meg ott Futott-futott egyenesen a szerszámos kamrába, ahol hopp, fejest ugrott egy öntözőkannába. Jó kis búvóhelynek ígérkezett, csak hogy teli volt vízzel. Gergely bácsi sejtette, hogy Péter ott lapul valahol. Hmm, talán egy cserép a lábújt? gondolta, és szép sorban elkezdte felemelni a cserepeket, hogy megnézze, van-e alattuk valaki. Péternek hirtelen tűzszentenie kellett. Hát! Gergely fi bácsi azonnal odaugrott, és nagy lábával rá akart taposni Péterre, de Péter ne és kiugrott az ablakon. Csak úgy potyogtak a muskátlik. A kis ablakon át Gergely bácsi nem bírt utána menni, meg amúgy is kifulladt már a hajszától, úgy, hogy inkább visszatért szépen a palántájhoz. Péter pedig leült, hogy pihenjen egy kicsit. Lihegett a kimerültségtől, még mindig reszketett, és fogalmasa volt róla, hogyan fog kijutni innen. Ráadásul csoromvíz volt a szőre. Amikor egy kicsit magához tért, tip-tap, tip-tap lassan elindult, és óvatosan körbe kémlelgetett közben. Ahogy így lopóckodott, talált a kertfalon egy ajtót, de jaj, zárva volt, és alatta csak egy egészen kicsi rés nyílt, ezen viszont Péter a teli pocakjával nem fért volna át. Egy mama futott felszimatolva a kőküszöbre. Ő szabadon járt kisbe az ajtó alatt, élelmet vitt a családjának az erdőbe. Péter megkérdezte, tessék mondani, merre van a kapu? De az egérmamának tele volt a szája egy hatalmas borsó szemmel, ezért nem tudott felelni, csak a fejét rázta. Szegény Péter sírva fakadt. Egy idő után elindult visszafelé, hogy átvágjon a kerten, de egyre jobban eltévedt. Egyszer csak egy tóhoz érkezett, így szokta Gergely Fibácsi megmeríteni az öntöző kannáját. Egy fehér cica ült a vízpartján, és az aranyhalakat figyelte. Olyan mozdulatlanul ült, akár egy szobor, de a farka vége megrándult, mintha külön életet élne. Péter nem merte megszólítani, mert Nyuszi Bennyámén, az unoka testvére, már mesélt neki egyet -egy más a macskákról. Megfordult tehát, és elindult vissza a szerszámos kamra felé. De hirtelen meghallotta, hogy valaki kapál egészen, de egészen közel. kricsk, kracs, kracs, kracs, krics, kracs. Péter egy bokor alá kucorodott ilyetében. De aztán összeszedte magát, felkapaszkodott egy taligára, majd átkukucskált a peremen. Igen, Gergely fibácsi volt az, éppen hagymát kapált. Hát talált Péternek, és mögötte ott volt a kapu. Péter nagyon-nagyon óvatosan lemázott a taligáról, és futásnak erett. Futott, futott, ahogy csak a lába bírta, végig a hosszú ösvényen. Eleinte még eltakarták a ribizlibokrok, aztán a nyílt terepen Gergely fi bácsi észrevette. De mit bánta már Péter? Átcsusszant a kapu alatt, és igen, ott volt megint az erdőben, biztonságban. Gergelyfi bácsi ráakasztotta a kabátot és a két cipőt egy karóra, madári esztőnek. Péter nyílegyenesen megállás nélkül futott hazáig, vissza se nézett. Amikor megérkezett a gyökerek menedékébe, fáradtal ledőlt a jó puha földre, és lehúnyta a szemét. Nyúlmama éppen főzött. Hol hagytad a ruhádat? kérdezte rosszallóan. Péter ugyanis két héten belül már a második kabátot és a második pár cipőt vesztette el. Sajnos még az is hozzátartozik a meséhez, hogy Péter aznap estére belázasodott. A mamája ágyba dugta, és főzött neki egy kamillateát. Tessék meginni, lefekvés előtt pedig beveszel egy egész kanál orvosságot. Tapsi, füles és pamacs viszont friss kenyeret, tejet és finom édes szedret vacsorázott.